u primjer poznatog Abidai Jalima onaj koji je njegov primjer <kuh> i njegov primjer njegove kterke <kuh> Subhanallah, uh, sam, ona, ne mogu da sjetim imena, Hatim el-Assam, pobjeglo mi ime Hatim, rijetko ime, kod nas nema ima ga skoro. Hatim el-Assam, -el poznati, da kažemo, Alim i Abid, njegov primjer Subhanallah koji, da kažemo, objedinio možda ovi svi osam ona, razloga obskrbe. <kuh> Subhala jedne prilike je bio sa svojim prijateljima, Pred sami Hadž, pred sami polazak na hađ, pa su njegovi prijatelji pričali o odlasku na hađ i spremali se na hađ, a on je bio siromašan toliko i imao puno kćerki, puno djece imao, bio siromašan imao, znači te, od te djece skoro većina su bila, skoro sve bile kćerke. I kaže kad su pričali njegov prijatelj oko hađa, njemu se apetit otvorio, znači želja mu se pojavila, znači hoće i onda ide na hađ. I došo kući sad priča sa ženom i sa kćerkama, kćerkicama, znači kćerkama, znači... Oni, moji prijatelj idu nađu, kaže, ja bi volio da idem nađu, kaže, sve u glas. Od materi, od majke, pa da mi četi, kaže, bavo, kućeš ti nađu. Kaže, niti imaš što da jedemo, niti ti, ni mi, kaže, niti imaš kakvi, ona, ne možeš otić, kaže, nemaš sestava da ideš nađu. Kaže, sjedi, <laughs> gdje si tuz. Subhano, osim jedne čerkice koja je bila vjernica, pre, da kažem, razlikosa, od svi tih njegovih čerkica, djevojčica bila, znači, spominje se da bila mlada skroz. Jona ona je, subhanallah, ustala među njima, kaže, šta je vama? Kaže, šta je vama, kaže? Što babi, kaže, da sprečavate da ide na hađ? I ona govore, kaže, pa ko će se, kaže, brin to nama. Pa kaže, subhanallah, nije baba onaj koji nam donosi na faku i obskrbu. Kaže, Allah je taj, kaže, koji daje obskrbu. Babo je onaj, kaže, kada Allah dadne, kaže, on donese nama. Kaže, kada Allah ne da, kaže, neće ih donijet. Subhanallah, ona je njih ubijedila, kaže, nek ide. I on se obradoo, znaš, ono što je malo imao, znači spakovao se i s onom karavanom na hađu. Kaže Subhanla prvu noć. Prvu noć kad je otišao, znači od kuće, kaže u kući nema ništa. Subhanla, otišu otac, iskuće kuće, one četke sad gledaju, mati nema ništa tada, da da nahrani svoju djecu. I onda počele da, da kažemo, ga na tu sestru. I njene sestre i majka, kaže, što se Što si, kaže, ti se digla, što se ti, ti si bila, kaže, sebe, da, kaže, pustimo babu, da ide naš, a kaže, sad nemam šta da jedim. Kaže, subhanallah, tak, čjerkica, cijelu noć nije zaspala. Digla ruke, znači, klanjala i digla ruke, Allaho, kaže, gospodaro, nemoj me, kaže, osramotiti, kaže, ove ovaj noći, poslije ovoga, ovoga što se desilo. Kaže, ti si onaj, kaže, koji daje obskrbu. I dobila čitao vrijeme, kaže, cijelu noć nije zaspala da bi subhanallah, a cijelu noć dovela, cijelu noć molla Allaha, subhanallah, znači molla Allaha znači, za obskrbu. Kaže, da bi ujutru, kaže, na vrata kuca čovjek. Pita ovog čerkica ko je? Kaže, je halifa muslimana, halifa u to doba. Kaže, kad je otvorila vrata, znali su ga. Kaže, stvarno halifa, kaže, pred vratima. Kaže, ona, subhanallah, počela plakat. Kaže, cijelu noć... Kaže smo proveli smo kaže tražeći od gospodara ljudi da bi Allah kaže poslav kaže roba svoga kaže da traži od nas. Kaže mi celu noć tražimo od gospodara ljudi, a kaže njegovi najrobova ljudi, kaže njegov rob došo kaže traži od nas. A halifa tražio vode. Šta je se desilo subhana od Hatima, da sama kuća je bila daleko upusti tamo među zadnjim kućama, skoro niko nikad ne, ne bi došao znači do te kuće. A halifa sa svojom svitom je prolazi tuda i nestalo mu vode. Subhala, to je samo bi kader ilahi, subhala, znači Allahom kaderom. Kad mu nestalo vode, subhala tu kuću video, ne da je Hatim al-Assam. A čuo je, halifa je čuo za Hatim al-Assam. Čuo, ali niznao gdje je njegova kuća. Kad je došao, pokucao na vrata, znači, tražio vode, nestalo vode i njemu i njegovoj, znači, onaj, tim svititoj njegovoj, njegovim tim onaj, vezirima i ova ćerkica znaš kad je videla Halifa na vode napoj se znači napoji znači tu Halifu i vojsku i tu njegove onaj, onaj vezire kaže subhana kad je napojila, znači čista voda hladna voda da oni iz onih onog svoga onoga svežanja, svežanja naj tace bili dinari zlatni zlatnike je odveše i šakoj ubaci u kuću. I onda sokr ne suoim tim verzira kaže kog od mene voli i mene cijeni i mene poštuje kaže ne kuradi ko što sam ja uradio. Allah. Allahu ekber. Allahu za jednu noć ili za jedan momenat Allah kaže onaj učinio znači najsiromašniji znači najsiromašniji da kažemo čovjeka učinio za jedan moment, učinio ga najbogatijim u tom mjestu. Kada je to curica videla ta njegovog ćerkice kada je to videla počela ponovo da plače. I kaže joj halifa subhana kaže što sad plačeš? каже <سؤال> سبحان الله كاجا نظرا الينا كاجا عبد من عباده كاجا بنظره كاجا الرحمه كشف ما بالو كاجا نظر إلينا كاجا رب العباد سبحان الله كاجا pogledova nas i kaže رب الله به Kaže, pogledom milosti. Pa kaže, učinio nas, kaže, da smo bogati, ovoliko bogati. Kaže, šta mislite, šta bi, kaže, bilo da nas je, kaže, gospodar robova, kaže, pogledao, pa, kaže, ona onaj, rahmetun, kaže, šta bi onda sa nama bilo? Kaže, rasplakala ona je rasplakala i halifu. Subhala, to je bilo njeno stanje, njegov, ili stanje porodice, da kažemo, onaj, hatimala sama. On je tu noć isto otišao. Kaže naj, da kažemo, on opisuje sam Hatima, da sam priča, kaže ljudi su jahali, jahalice, kaže ja sam išao pješice. smo na večer htjel da se odmaram, kaže ljudi se pokrivali, ja nisam imao ni pokrivača. Ljudi se bi imali da šta prostiru da spavaju, ja nisam imao da šta prostrim, kaže jel ja nisam jevo. Kaže Subhana Allah naj ono najshiro masnije krenuo, bezičega maltene. Kaže Subhana da bi se tu noć desilo onog vođu karavane Ujede, da li je škorpion ili je zmija od rovnica? Ne spominje u ovom događaju. Uglavnom, od rovnica ili je škorpion ga ujelo i vođa karavane je došao na samrt. Na samrtnu postelju. Što god su imali tu od lijekova i oni koji su se bavili tim liječenjem, probali su, ništa nije bilo koriste. Ona, I gotovo čovjek je došao da iziše, hoće da umre. I jedan se čovjek sjeti i kaže, pa među nama je... Kaže, čovjek, dobar čovjek, kaže, Alim, Hatim, sam, kaže, što ga ne bi pozvali da proči kaže, Rukju, da, da kaže, zamuli Allah da ozrvi, kaže, naš, onaj vođa karavane, kaže, ništa nam neće, onaj neće raš ništa, ništa koštat. Kaže, potraže kad tamo, on negdje, na ledini, <laughs> bez iče ga, dovedu ga kod vođe karavane, i on mu stvarno provočuje Rukju, onaj, zamuli Allah da ga, onaj, da ga izliječi, kaže, Subhanallah, u momentu, kaže, ozdravi taj čovjek. Vođa karavane, Haman svete i da kažemo jahalce, više od pola da kažemo, bilo njegovi, jer će oni vodio tu karavanu. I kaže Subhanallah, o čovjek. Kada mu ništa nije ni, ni bilo. I šta mislite Subhanallah, čovjek koji je bio na samrti? I na kraju da Subhanallah, ti budeš sebebom da on ozdravi. Kako, šta će ti uradit? Kaže ovaj vođa karavane, kaže pola imetka je tvoje, kaže pola moje. <laughs> Za jednu noć. Allah Subhanallah učinio znači da Hadati mene sam isto postao najbogati, a njegova poraca isto tako Allah je ostavio, znači zaštitio i učinuje, znači, najbogati. On međutim Allah subhanahu wa taala znači uh, mijenja stvari. Zato Allah kaže sobhanallah što se tiče tih imeta tog imetka ili to te rizika ili obskrbe, a nekada Allah subhanallahu taala nekum da da, niko ne može to da kažemo uzeti, niko ne može to da kažemo spriječiti. I zato Allah kaže a yahsuduna nasa bima ataahum Allahu min fadli. Kaže zašto oni kaže jehsuduna hasad je um, on zavist kaže zašto oni zavide ljudima kaže na onome što je Allah kaže dao kaže svoje blagodati Subhana ono što čovjek ima Allah mi nije naše Allah mi nije naše kaže ti kad bi tio da uzmeš to pa imate ljudi koji se idan i noć malo na patje da sakupe metak ne da Allah Subhanallah, na drugoj strani, Allah tad ne olakša ljudima, znači za kratko vrijeme, evo, Hatima ali sam za jednu noć, subhanallah, postao najbogatiji čovjek. Ili njegova porodca, za jednu, da kažem, za jedno jutro posla je naj, najbogatija porodca. I zato Allah, kad daje, subhanallah, ne treba se brinuti. Ja ovdje hoću da zaokružim. Mi muslimani ne trebamo se brinuti za imetak, za tu obskrbu. Ne treba da nam bude ekberu hem, kao što je poslanik, da je sam tražio od Allaha, kaže, vola teđali dunja ekberu hemmina. Kaže, gosp Znači najvećom brigom. Onaj, poslanik tražio da, da ne učini dunjalog najvećom brigom. Nažalost, većina, ogromna većina ljudi i, i muslimana, najveća je briga kako preživjeti, kako napraviti kuću, kako dimetak skupit. Onaj, subhanla, a poslanik je sada uticao za Allah da ga sačuva tog. Da ga učini, da ga sačuva znači da mu bude najveća briga dunjalog. I zato ne treba musliman da se brine za dunjalog toliko. Nek se brine za Ovi Ovih osam, da kažemo, razloga Allah mi treba dobro svaki od nas zasjedniti. Prvo ja kažem sebi Allah mi, pa onda kažem i vama. Nek dobro nastabili, da kažemo ovih osam razloga. I nek se drži ni prepustite Allah, pa ćete vidjeti. Probajte.